Hej och välkomna till veckan med p Krim. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. Och vi börjar med bara att säga att ni är rekordmånga som lyssnar på oss just nu. Och det tackar vi för och vi tackar också för förtroendet som vi får från er lyssnare. Och vi vill särskilt hälsa er nya lyssnare välkomna. Och vi gör ju varje vecka ett långt avsnitt där vi går på djupet. Och så gör vi varje vecka ett sånt här kortare avsnitt, mer som en nyhetsuppdatering. Och nu, natten till att vi spelar in det här, så har det också smält i Göteborg på en restaurang på Avenyn. Och den kommer vi förstås titta närmare på framåt. Men i det här avsnittet så kommer vi att fortsätta fokusera på våldståden i Stockholmsområdet. Och idag kommer vi titta lite närmare på två skjutningar mot portar i Södertälje den senaste veckan. Men vi börjar med att följa upp vårt långa avsnitt om mordet i Skogås. Under natten har vi gripit en, en 15-årig pojke som är... Och sannolika skäl då misstänkt för det här mordet i Skogås. Eh, den pojken är nu också anhållen. Det här sa Karina Skagelin som är presstalets person hos Stockholmspolisen nu på morgonen. Och natten till vi spelar in det här har alltså en 15-årig pojke gripits och anhållits misstänkt för mordet på en annan 15-årig pojke på en sushi-restaurang i Skogås tidigt på kvällen i lördags. Karina Skagelin säger också att det inte går att utesluta fler gripanden. Och tidigare i veckan häktades en 17-årig kille på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. Han nekar till brott. Och nu till det om de två senaste skjutningarna där som skett mot dörrar i trapphus. Nej, men det, är, det är helt oacceptabelt med den här typen av skjutningar och det är... Jag skulle säga att det sker helt okontrollerat. Det här är Kristoffer Olofsson som är biträdande lokalpolisområdeschef i Södertälje. Det som kanske skiljer den här våldsvågen vi ser både i Södertälje och Stockholm nu sista året det är ju att det är så otroligt unga gärningspersoner. Uh, unga gärningspersoner med, med skjutvapen som många gånger skjuter helt okontrollerat och inte minst då när det sker på allmän plats eller som i de här fallen då i, i trapphus. Ni minns säkert att det var flera mord i Södertälje kopplade till konflikten mellan Ronna och Saltskog i höstas. Läget är fortfarande spänt i den kriminella miljön i Södertälje och konflikten mellan just Ronna och Saltskog är en av de så kallade röda konflikterna i Stockholmsområdet just nu. Och med en röd konflikt så menar alltså polisen att risken för nya våldsdåd i närtid är sannolik. Södertälje fick polisförstärkning i höstas som man har kvar de resurser. Kristoffer Olofsson berättar mer om lägesbilden i Södertälje just nu. Jag skulle beskriva den som så att vi fortsatt ser en stor risk för nya grova våldsbrott, nya skjutningar i konfliktmiljön Södertälje. Och då handlar det mycket om... Konflikten mellan lokala kriminella aktörer. Han vill inte nämna några specifika konflikter. Men enligt våra uppgifter så misstänker polisen att de två senaste skjutningarna mot dörrar i centrala Södertälje har koppling till konflikten mellan den så kallade räven och den 24-åriga ledaren i Dalen-nätverket. Vid tvåtiden på eftermiddagen den 25 januari skjuts det mot en dörr i ett flerbostadshus i centrala Södertälje. Ingen kommer till skada och trots att det här sker mitt på dagen så har ingen gripits än när vi spelar in det här. Och en teori som polisen har det var att det sköts mot fel dörr. Ja, för enligt våra uppgifter så var det här egentligen riktat mot en känd rappare. Han har flera miljoner lyssningar på Spotify och vi har varit i kontakt med honom och han menar att uppgifterna inte stämmer och att vi är, citat, helt ute och cyklar, slutcitat. Och på natten till i onsdags den 1 februari så sköts det mot en annan dörr i centrala Södertälje. Nu skjuts det överallt, inte bara på utkanterna som man är van vid utan mitt i centrala Södertälje och det känns väldigt, väldigt, väldigt ledsamt. Och det är så en boende i området i P4 Södertälje. Ingen kom till skada fysiskt och ingen är gripen för den här skjutningen heller. Och i det här fallet så kan vi se en tydlig koppling till den senaste tidens skjutningar och sprängningar. På den här adressen som det skjuts mot den här gången är en 26-årig kille skriven. Han har häktats i veckan misstänkt för sprängningen vid en port i Upplands Väsby i helgen. Så polisen tittar såklart på hämndkopplingen där. För det här kan ju ses som ett typexempel på de sprängningar och skjutningar som vi har sett sedan juldagen. Där en händelse ofta leder till hämnd. Ni kanske minns sprängningen i januari mot en kontorsbyggnad i Kista. Den ska ha varit riktad mot den 24-årige ledaren för Dala-nätverket. En av dem som sitter häktade för den sprängningen i Kista är skriven på adressen i Upplands Väsby som det sprängdes mot i helgen. Och det är alltså den sprängningen som den 26-åriga killen som den nu sköts mot i Södertälje är häktad för. Så det är inte konstigt att polisen tittar på ett samband där. Hängde ni med på det där? Alltså, det här är inte helt lätt. Nej, men det är som att jag gör någonting mot dig och då gör du någonting mot mig och så bara fortsätter det fram och tillbaka, sådär. Precis. Den här 26-åringen som är skriven på adressen Södertälje som det sköts mot nu i veckan. Han är sen tidigare dömd för narkotikabrott vid flera tillfällen. Och något som sticker ut lite här, det är att han nyligen åtalades för att ha haft sprängdeg hemma. Ja, det var i februari 2022 som en släkting blev orolig för 26-åringens umgänge. 26-åringen säger då att släktingen ska ringa till polisen och säga att det finns en bomb i hans rum. Och när polisen kommer dit så hittar de en grön påse, en garderob med nästan 400 gram sprängdeg, alltså dynamitsprängämne och några kablar. 26-åringen vill inte säga till polisen hur han fått tag på den här sprängdegen. och han säger att han vill bli av med grejerna och att han inte vill flytta dem själv efter som man inte ville bli av med fingrarna. Och i polisförhör sen så vill han inte berätta vad han skulle använda det här till. Och rättegången för det här, den börjar faktiskt nästa vecka medan han alltså sitter häktad för sprängen i Upplands Väsby. Polisens teori är alltså att de två senaste skjutningarna i Södertälje snarare kan vara kopplade till konflikten mellan Räven och Dalen nätverket än till den mellan Ronna och Saltskog polischefen Mats Löving har nu delgivits misstanke om brott i samband med tillsättningen av underrättelsechefen Linda Staff. Ja, Mats Löving som är polisregionchef i Stockholm har alltså blivit delgiven misstank om brott för grovt tjänstefel. Misstankarna gäller både tillsättningen av Linda Stav som underrättelsechef i nationella operativa avdelningen och beslutet om att tilldela henne tjänstevapen 2020. Misstanken är att han var jävlig eftersom han har haft ett förhållande av något slag med Linda Stav. Mats Löfving, han neker till brott och han är också omplacerad nu under utredningens gång. Vill ni höra mer om hur det lät när flera avslöjanden gjordes om det här så kan ni lyssna på vårt korta avsnitt om anmälningarna som skakar polisledningen från december. Och det var allt från oss den här veckan. Fortsätt tipsa oss på P3 1sverigesradio.se eller på 0734612915 och där når ni oss också på Signal. Och så kan ni följa oss och skriva till oss på vårt Instagram-konto också. Där heter vi p Vi hörs snart igen. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana melin En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.